Четири въпроса. Група туристи днес дойдоха при учителя. Те го помолиха за някои осветления върху живота и днешното време. Учителя им каза. В света има изобилие от всичко но то не е правилно разпределено. Има четири въпроса, които вълнуват днес човечеството. Индивидуален, обществен, економически и политически. Политическият въпрос е най-външният кръг, а индивидуалният най-вътрешният. Това е отношението на човека към Бога. Любовта трябва да се тури като основа в живота. Божественото трябва да се тури като основа. Хората страдат днес от липса на любов, от безлюбие. Политическият въпрос е отношението между народите. Всички народи трябва да се групират. Мъдростта ще даде методите за приложение на любовта. Истината ще донесе свободата. Въпрос. Как ще обясните, че християнството поддържа войните? Това са стари идеи. Езически идеи, облечени в християнска мантия. Ще дойде ден, когато хората няма да воюват. Ако зимно време ви кажат, че ледът и снегът ще се стопят, вие можете да кажете, как ще стане това. Но като дойде лятото, ще го видите. Не е позволено да се убива човек. С убийство не се решават въпросите. Въпрос Тези хора тук ваши последователи ли са? Те не са от сега в този път. От хиляди години са в него. Но ако погледнем по-широко, можем да кажем всички хора, които вървят по пътя на любовта с нас и които умират с нас ние ги учим в другия свят. А които идат от другия свят, тук ще ги учим как да живеят. Ако погледнем още по-широко, всички хора са наши и ние сме техни, само че не се познаваме. Ние учим хората да не носят големи раници от 40-50 кг а раници по 10 кг Раниците са емблема на материалните грижи